Në alhamdhe lillah, në ahmedhu, në stajinu, në stafiru, në në audhë billahi min shururë, në fusina, min sejati amalina, mi jihdi illa u falamudhilla lah, mi udhulil falahadija lah, wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdhu la shirika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lëzën deruar, kësh mësimi dytë në temën e divorcit dhe Unë me sa shof, tema e divorzit mund në marri, përveç të imësimit të sotëm, një ose dëmësimi maksimumi. E, nga i që ka disa të shështë e cilët duon seruar, dhe ka në njësat detajt nevojshme, kur bëdhë pjallë që të seruar me argumente. Ne mund të përmëllinë të mësin dë një mësin të vetëm, shkurt e shkurt, Por ideja ishqë që tërgojmë njës argumentet të nënë të zjerojmë pak më shumë që të mësimi tjetë sa më bindës në atë që shprejmë, në shala. Teme e divorcit, jetarë kanë tërguar që ka tre, tre baza, në vetë divorci përbëhet në tre shtylla. Shtylla e parë është burri, shtylla e dytë është gruaja, në shtylla e tretë është fjallet që të shprehen të cilë tërgojmë divorcinë. Sوجj nëse nuk ka burr ose nuk ka grua ose nuk ka një domethënë në, në shprehje, nuk ka as divorc. Në nëse një person divorçon, thot grua e ime është divorcuar, pra ai s'ka grua fare. Atëhë që nuk ka nuk ka divorc në rasti. Çfarë? Po ze duhet të jëm burrë dhe groja, edhe nëse i thot gruaja ime thot është lidhur ka rrike pse ka divorcuuarun, sepse nuk ka shprehur fjalën e divorcit. Por ne kanë treguar dietar që to janë tre shtyllat e divorcit. Ne do të flasim sot për shtyllën e parë, që është burri bashkëshorti. Të tregojmë disa disa çështje që kanë lidhje me të. Sepse burri është ai i cili do nxjerrë atë fjalën e divorcit. E para gjënjër argumentet vetar kanë treguar që divorci është në dorë të burrit. Ne këtë gjë treguam në mësimin e kaluar dhe argument për të janë disa prej të tërësht, fjellë Allahusë përnë të të ala ja ejualledhin amënu idhënë kahtumul mëminatit thumë të talla që të muhunë ojë që kene besuar kur ju martohme me besim të arret dhe me pas i divorconi ato ma zdo në jeti këtu të regonë që buret e ata që i divorconi që bëjnë divorcin në e gravet të tëre gjithashtu ka thënë Allahi madhore fejnë talla që ha fe la të hillu lëhumin ba'du dhe nëse ai e divorçon, domthonë gruan e tij, nuk e ka më halladhet grua. Kush e divorcej burri, këtë tregon që është dorë të burrit. Gjithashtu ka thënë la xuna halaykum min talaqtumun të nisa, nuk ka gjuna për ju nëse ju i divorconi gratë. Për vazhdimë jetëve. Ka thënë min khaym. Kështu Allahu i Madhëzuar e ka vendosur divorcin në dorën e atij i cili ka bërë martesën sepse e ka ndorë gjithashtu të rikëthej grua në ndorë në burët të se burët e që i ti edhe kërkon edhe martohat kushën kushtet që duhet përcon të kë burët që të quët divorci ti i sakt në gjithë që shte që diskutohet të që shte divorci të lezër është kur është i sakt, kur nuk është i sakt pse? sepse këtu varet vazhdimësia e jetës bashkërtore Sësinëse divorcësh i sakt, në vazhdimsi apo se tjitoj burrin me këtë grua, thejohet çuhet i moralitet. Para ndër këtu kanë diskutuar dihetarët, nëse çështjet e diskutuar shumë në rreth çështjeve të cilat si kanë lidhje me a është i sakt divorci apo jo dhe kur është i sakt, ku nuk është i sakt, me bazë argumente që kanë përmendur Kur'an dhe Sunet. Dhe nga gjykimet që kanë dhënë sahabët në tabiine të dihetarëve e Sunetit. Kanë dregu dihetarët që kurse që duhet të përcëj burri Një cili, dhe më thënë, divorçon është që e i tjetë me logjik edhe tjetë futur në mosh do në tjetë me logjik të këtyr në mosh në pjekuris edhe të bëj këto loj do në të anëzirë të loj gjukimi, këto loj fjale me goj në ti të anëzirë me dëshirë në ti dhe jo i imponuar Logjika, futen mosh edhe të bëj me zgjedi në ti Këto jenë kushtë që ka mëndosu djetarët edhe Një për gjitha këto karën dhe korë djetarët, për shumë për qërështje në e futis mosh, ka djetarët që dhe thonë, për ty e shumë Mahmedi, thonë njëri ju nëse martohet para se më para moshës së pikuris, në në në martohet për shumë 10 vjeç, ose martohet 7 vjeç, e martohet një ati, një të janë 7 vjeç, në kodësa 5 vjeç. Adhe i thotë, babaj që unëit, babaj të vajzës, a e martohet që unëit ti me vajzën të të të të Ka dhënë djetarët, po qësë e kërërinë në moshën, disa djetarë në moshën dhe i djeqë, disa ka dhënë në moshën dhe i djeqë, divorzit i është i saktë, kërëse disa tje ka dhënë, nuk është i saktë divorzit dhe i sa të i moshën pjekurisës. Ndërsa logika dhe e drejta e për të zjedhur, këto e në kushtët cilat do nëmërre të tyre ka diskutimit në dhe, dhe djetarët, edhe normalisht e njeriu i cili nuk është nuk është në në dieni po kjo që bën nuk ka logjik, domthonë është i çmendur për shumë, divorci nuk është i saktë. Të kanë dhru dietarë gjithashtu edhe i personi i cili është i imponuar. Kështu që duhet të shikuar me vëmendje kushtet që ka vendosur dietarët për të qenë sakt divorci një personi, ke nxjerrin domthonë, duhet të shikuar logjikën e një zgjedhjen për domthonë që ta, ta bësh divorcin me dëshirë edhe moshën nxjerrin si rezultat domthonë që Ja uh, janë disa lloj divorcësh që i bën njerëzit sot, edhe nuk i pëlqejnë këto kushte. Dhe në to kanë diskutuar dietarët. Atëherë lloji i parë është divorci i personit që është i imponuar. Për umë do të thënë dikush të ta vendosë pistoletën në ball. E thotë divorcoi gruan sepërndyshët vrava. A quhet ky divorc i saktë apo nëse një person të nga Afrika e vdegjes e divorcon gruan e tij? Thotë gruaja ime është divorcuar. Ose e divorcova kruan Një herë, së dy herë, së tre herë Si pasaj që i këkor në i Që i vendos për stëlletën bëllu A qëhet e sakt këtë Këtë divorcë më në qëhet i sakt Për të qërështje Djetarët kanë dy mëndime Shumise djetarëve Në medhebi një mamë Malikut, Shafiut Dhe Ahmetit Këtë dhe divorci nuk është i sakt Edhe pse këtë ka shprevë me goj Pëse këtë këtë imponuar Dhe nuk e shprevë k Sepse Allahu i mëdhëruar ka justifikuar njeriu të çështës imponimit kur ai shpreh edhe fjalën e kufrit, që fjalë kufrit është shumë e rëndë se fjalë divorcit. Ka thënë Allahu i mëdhëruar: "Illam man ukriha qalbuhu ma mutma'inun bil iman." Ka paraqitur Allahu i mëdhëruar me kufrin, pothuaj përveç atyre të cilët janë imponuar edhe zemën dhe zemrat e tyre janë të qeta me iman, në sunnahun e Shehëtit. Duke qenë ka zbritur për na marrin radhiyallahu anhu, të cilin e torturou mushrikët që thosën fjalën e kufrit, dhe ai i thanë nga torturat. Edhe si rezultat Shkoj pse i shetsuar te profeti sallallohu alajhi dhe i tha profeti sallallohu alajhi si ndjen zemrën tënde, tha ndje qetë tani më. Edhe pasas vit kyjet, i cili e justifikon marrën për veprimin që ka bër, përderisa ai nuk ka bër më dëshirin e tij por e kanë punuar. Prej ti kanë zerë jetar një rrimull përgjithshëm. Q thotë që nëse njeriu imponohet për diçka që është ndaluar nga në fetar ose për diçka që ai nuk e dëshiron, imponohet domosdën që detyrohet ose, domethënë, imponimi ka dy tëta dy forma. Lloji i parë është imponimi në cilën tjetër të zgjidhen me dy mundësive ose disa mundësive. Dhe lloji i dytë imponimi kur njeriu nuk i jep zgjedhje as ulë mundësie. Lloji i parë kur tjetër mundësie është, ta vendos dikush pyetë letëm ball, thotë ose pij alkool ose të vrava. Do më tallai lloj mundësie. Kur zoi i dytë është sikur do të, të marrit dikush nga lart e ta hedh dit personin nga katipes, e birë, ky person që nga katipes bie me një person tjetër ta vrasë atë. Ky qot imponim që është do, po ti në rastin e yt nuk e në dorë të zgjedhësh. Ti thjesht jesi ku në gurit që hidhesh nga lart dhe bie me një person dhe e vret. Nuk i gjynoftë Allahu subhanuhu teala. Ktu te divorsi, këtu flitet për llojin e parë, në cinë njëri u ka të drejtë njëfarë të drejtë të zgjiedhi, mirëpo nga që dëshiron që të shpëtoj jetën e tij, s'bohet fjalë që cënohet jeta ose pasuria ose cënohet diçka rënd. Për këtë arsye ai deturohet të bëjë një veprim se cinë kërkon ai që i imponon kurë kanë mundësi dietarë që në këtulë rast i shumicë dietarë përveç e, e buhanives janë të mendimit që ky divorc nuk është i saktë edhe pse ky person edhe pse ky person e ka shprehur ë, domethënë fjalën e, e divorcës dhe ka thënë gruaja është divorcuar ose është ndar, ose është shkurorzuar më radh, por arsyse sepse nuk e ka thënë këtë me dëshirën e tij. Ngaçi një prej kushteve Çetë divorci saktë është një u ta shpreh jetën me dëshirën e vet dhe jo i detyruar nga presioni i jashtëm. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith të cilin kanë sanksuar disa dietarë, thot inallahu wadaa an ummatil khata wa nisan wama stukrihu alayh, që Allah i mëdhuar i ka hequr, i ka hequr gjunafin umetit tim te gabimi, dom të, të kaje vepra që bëhet gabimisht, dom pa dashje Ja ka hequ e atë që bëhet më harrez edhe atë që bëhet në formë imponimi. Gjithështu kjo është trasmetu edhe nga imë nabasi, do të kanë tërgu djetarështë trasmetu edhe nga imë nabasi, do të pratë person të cilin e imponojnë hajdutët, që a i të divorcojnë gruan e ti. Dhe këtë trasmetu edhe nga imë nabasi. E imponojnë hajdutët, i shkojnë kusar në shmi, i thonë divorcojnë gruanë ende nga Afrika për dy se mos e vrasin ose mos e mos e torturojnë në rad, e divorcon gruan, dhe thotë ti Sodimi thot Nabasi lej se di şey, nuk është zgjedhë, unë thjesht ka thonë një farë, konzorat. Fash ky është vendimi shumë i zgjertarve, i Malikul, Çafiu Tëhmetit dhe këtë vendim gjithashtu ka zgjedhur edhe Ibn Cemia, dhe në këtë çështje ka kundërshtuar vetëm Buharifia dhe shokët e tij po, nuk kanë ndonjë argument domosdoshmë të qartë në këtë çështje në këtë kundërshtim që kanë bërë ata që që një, një personë nëse imponohet për të thëmë fjallë e divorcit, kyllo imponimin e më thënë e bënë që fjallë e ti mos këtë lërë edhe normalisht nuk që uatë divorci i saktë. Që që a i do monë normalisht ka shpëtuar ka shpëtuar prej rezultatet të, të këti divorci. Loi në qështja e dytë që kanë diskutu djetarat është qështja e personit i cili është i dehur dhe vallaj është e qëdishme kërës gjënë së diskutonë djetarët edhe dehurit kërë i person pinë e lkoj dhe dehet nëse i e divorconë gruën e ti a është divorzit ti sakta po ja edhe të këtë që është i djetarët kanë folu i gjerë, i gjatë kanë folu shumë, argumente nga, nga, nga palë të ndryshme maradhe kanë diskutuar është i në që është i tjetë do vimi më mrapa kan tregu disa dietar që dhehja ndahet në dy lloje. Kjo është më se logjike, kuptohet. Lloji i parë është dhehje në cinë njeru nuk ka gjunaf. Lloji i dytë është njerëj eh, dhehje në cinë njeriu ka gjunaf. Dhe lloji i parë në cinë njeriu nuk ka gjunaf kur dehet, është kur ai merr ti diçka duke menduar se është ujë, ose duke menduar se është pije që është lejuar nuk kanë të dhehin. Edhe ti u meks më pas u dehë për e saj. U dehë për e saj, dhe nuk dinë që a thoshtë, e ikë një kamët sa parë mraba, anësh, zigzake, dhe mendja për të të ronte. Kryte më thënë u dehë, por shkaku që u dehë, nuk ishte haram për tësë, sepse nuk e dinte. Edhe loj dy tësh, kur njeri u e di shumë njerë, dhe e pime vetë dje. Edhe djetarët, dhe edhjet. gjithë. Këte ka të reguar, dhe në në shihme bazi dhe t Të gjithë kanë treguar që nëse njeriu pi diçka duke menduar se po pi diçka halal, edhe dehet, dhe pastaj prej kësaj dehi rrjedh divorci, domethënë ky që divorci nuk konzderohet gjë. Domethënë, nuk konzderohet sikur nuk ka folur gjë fare. Por arsy sepse ai nuk boi diçka që është haram në të vërtetë, në veten e tij, edhe pse ai pihet diçka haram. Po ai nuk e dinte, thënë nuk merr gjëna, por të arsyetë nuk mban përsipër pasojat që mund ndodhin në çështjen e divorcit dhe më radh. Gjëja thjesht si punë këtyre. Ndërësa rrasi dhjithush kur njëri ju e pinë me vetë djetë plot alkohlin E pinë me vetë djetë plot Dhe djetarë të kanë treguar dhëmën që nëse një person e pinë me vetë djetë plot dhëmën, E parë i gjë konzdoj gjuna fëqarë E dhe meritonë dëshkimin që ka dhënë Allahu S.A. Për atë që pjë alkohol E dhe që ka dhënë në mundonë profetit S.A. Për atë që pjë alkohol në dëshkimi të i është, a i në dëshkohë më 20 kamzhik, pas të i kanë shtuar së hava dhe kanë bërët të 80 kamzhik, u një rësue tjetër. Rënëcishme është që a i personin cili, pjalkon, me dëshirën e ti, a i është gjyë në fqarë. Dhe djetarë të e kanë darë, do më thërë në qështin e pjes, në 2-3 grada. Këtë grada e parë, është kur një riu, vërdet ka pjrë, dhe i mban mend fjalët që thot mbasi është domethënë është i ka ardhur mendja në vënë mbasi i ka i kur deha lloji dytë është kur njeriu ka arritur në llojin gradë të dehi që ai domethënë kur përmendet nuk mban mend gjëse çfarë çfarë thon nuk mban mend gjë fare dhe lloji tretë është që është mes kësaj dhe kësaj mes kësaj dhe kësaj E, po dush mund të ndashë në dy lloje. Do të them një lloj i parë shkurojm ban mend dhe lloji i dytë ku nuk mban mend gjë. Kjo është dashmë e thjeshtë për të kuptuar. Edhe dietarët, domethënë, nuk kanë diskutuar llojin e parë, ku bëhet fjalë që njeriu mban mend çfarë thotë, përdesëm anë mend, ata kanë thënë që këtu domethënë konsiderohet. Por kanë diskutuar rastin ku ai është shumë i dehur, edhe është afër rastit që nuk mban mend ose nuk vaje mund të fare kanë diskutuar, a është i sakë divorci tje, për nëse divorci të gruan. Këtu, dë më dhe në ta, kanë dhe në godxatë diskutime, dhe nukërse nukër në nëndë dhekort për të qërshtje, ka për i djetarve, të cilët janë të mëndimit, që divorci njëriju të dehur nuk është saktë. Dhe janë justifikuar me qërshtin që njëriju Uh, kur divorcoj duhet du të kën mendin në vend. Ende ky person që jesh i dheu nuk e ka mendin në vend. Dhe përderisa nuk e ka mendin në vend, ai uh, në veprimin që bën ai domethënë fjalët që i dalin nuk kanë nuk ka kan, në to përgjegjësi. Domethënë nuk kanë to përgjegjësi. Kush ka dhënë ta dietar? Sepse urdhrat në Islam janë lidhur me logjikën, edhe logjika i mungon. Dhe përderisa mungon logjika, atëherë edhe divorci ti nuk është nuk është më vlerë. Patikisht drejtatarët u kanë ndar çështjet në lidhje me këtë person, i kanë ndar çështjet, domethënë në në dy lloje. Çështje të cilat kanë të bëjnë vetëm me të dhe çështje të cilat kanë bëjnë me të tjerat. Ende kanë rënë dakord të gjithë që nëse ky person bën imoralitet, dhe pse është i dehur, ose vret njëri, ose i bën padresit dikujt tjetër, ai mban përgjegjësi për të llove veprime që bën. Edhe pse është i dhehur dhe pse nuk ka lojjik. Qëçë nuk ka kontradiktë me zgjetarëve për veprimet që bën i dhehuri, por ka kontradiktë për fjalët që shpreh ai. Do në nëse nën bën një lloj veprimi në të cilin ai i, i bën qafë tjerëve, ai më prisit plot për ato lloj veprimesh. Ndërsa për fjalët ka rënë kontradiktë. Far disa mendimi do të thonë që nuk më përgjësikur se disa të tjerë janë mendimi që ai më përgjësik. Dhe, Allah o di më mirë, kjo është qështë e në më nishështë e diskutushme, logaritë dhe dhe në dëmitë sahabëve. Trasmetot nga Omeri, rëndi la në hu, të regohet dhe mundë që nga e bule bidë, se një person ishte i dehur, dhe e divorcoj gruën e ti treherë, dhe dëshmuan për këtë katër gra. Pas ta i e quen qështën e ti, Omeri, rëndi la në hu, dhe i e parnoj dëshmine grave, dhe i ndalë. Në në Ky transmetim, ky e ther nga Omer ka disa disa rrugë transmetimi, të cilat përforcon njëri tjetrin dhe arrin deri në gradën e hadithit Hasan, shë që është një lloj argumentimi, domthonë se është argument ose fjalë Omer është një e ther i sakt, i cili tregon që Omer radiullahu anhu e ka konsideruar divorcin e njeriu të dhehur të sakt. Kurse Uthmani radiullahu anhu në të kundërt, Uthmani kan çuar një person e, ka të reguar, dhe më dhe në, e kanë quar persone, e vetëm një, të cilët divorconi kur ishin, dhe më thënë të devur, dhe nuk ka qënë divorcin saktë. Kërë që otmanin se ka qëtë të saktë, kurse o me ka qëtë të saktë. Dhe më në ka diskutime së djetarë, kur në që konë e se lepve, për të qështje. Mirë po, dhe më thënë unë në më ndoj, lave di më mirë, që mendimi i saktë, që mendimi shumizës djetar A i personi i si cili ka pir dhe është dhehur, vërtet ai nuk logjikon. Por nuk jepati ja fajin njerit, por se ai e largoi logjikën, do të thonë logjikën vet. Ish vetë fajtor për largimin e logjikës së tij. Kështu që përdez është fajtor për, për largimin e logjikës së tij, atëherë do të mbaj përsipër të gjitha pasojat që vijnë nga kjo lëgjëje. Ti mbaj përsipër vetë sepse vetë e bëri. Vetë e bëri me, domohem nga goje vet doli kjo lëgjëje. Donë nglojë ti divorci. Ai vërtet donishte, ishte ishte pa logjik, por ishte shkaktari. Dhe nuk krahasohet këtu me një unëshmendur, sepse një unëshmendur nuk e kishte në dorë shmendurin e tij, por ishte jashtë dorës së tij. Dhe këtë arësye, qmendur, për këtë arsye, kur themi të shmendur, këtu bëhet fjalë vëllëzër për janë disa disa njerëz se mbas u thotë, "Njeriu si ka mundi si një unëshmendur martohet me rrallë." Këtu bëhet fjalë për njerëz që kanë me periudha. Si ka kokë, ikën mendë, nuk nuk është nuk është në të. Dhe ka kokë ko, është në rregull. Në momentin ku ai nuk është në rregull nga anë logjike, në sa i, domethënë thotë gruaja vetë jeni divorcuar, ky divorc nuk ka vlerë, domun nuk quhet divorc gruaja e tij në atë moment. Kurse dallimi i vetë fti, domun të dehurit edhe edhe të çmendurit është se çmenduri nuk e ka në dor largimin e logjikës së kurse ky e ka në dor vetë dhe ky ishte shkaktari për largimin e logjikës së. Edhe sikurse ne themi që veprimet e tij aj mam përgjegjësi për to. Shku edhe fjallë të ti Përse përve për primë mbaga përgjësi Kurse përfjallë të nuk ma përgjësi Në më dhe nësa i vredë vritët Nësa i vjedhë Në më rrishë i përgjët e dora Thu dhe përgjësht e i pjerë Vodhe Nësa i akuzon një muslimane Për i moralitet Gjithashtu Ndëshkohet me ndëshkimin e Në mendimin më të sakë djetarve Ndëshkohet me ndëshkimin ati Ati që akuzon nj dhe përderisa domethën islami ose sharia ti ka shikuar domonjë ky mbaka përgjegjësi për divorcin e tij dhe pse është i dheu sepse ai i ka fajtor. Atëherë përderisa ma përgjegjësi, atëherë ky person ë euh, do të bëj përgjegjësi dhe për divorcin e tij. Ndërsa sharia bën dallim ndërmjet viti gjithashtu ndërmjet atij që është i tëmendur. Ai person që është i tëmendur ai nuk më përgjegjësi për gjë të tilla. Nëse ai vjedh, nuk i pretë dora. Nëse ai akuzon një muslimane nuk thuhet për që a i dhe më thonë në të që ai domethënë është është zhpendur, ai që ka, ai që ka logjikën. Nëse ai vret, themi që ai nuk vritet, edhe pse është detyr, është detyruar për për të parën e mundit që ai ta bllokojë atë, pa burgosit, ta vendoseni në vend që ai domethënë domethënë mos u bë dëm njerëzve, por nuk vritet, sepse ai s'ka logjikën e vërtetë. Nuk ka logjikën e vërtetë. Nëse ai godet dikallui, themi më shumë para, para hakait ditë me këy, s'më rresh. Ai ka përpall logjik. Ai nuk krasohet, nuk e ndënysoj absolutisht në disa aspekte. Por ta arsy i them që mendimin, sa mendimin shumë izës dijetarëve, të, të cilët thonë që divorci i njeriu të dehur është i saktë dhe ai domun ndodh edhe ky këtë lloj mendimi. Ky lloj mendimi është mendimi i Said ibn Musaivit, mendimi i Hasanit al-Basrit, mendimi i Ibrahim al-Nakhait, mendimi i Imamit Zuhrit, gjithashtu është ky mendimi i Imamit Shabit, edhe ashtu ky mendimi i Imamit al-Auzaid e Sufjanë e Thorit, e Bu Hanifes, Malikut, Shafiut, Shafiut në mendim më të sakë që është trasmetur për ti, ndërsa Hambelit kanë dy mendimin në të qështje. I dhe shtu, ky mendim është reguar edhe prej Aliot, radjallahu, dhe prej Ibn Abbasit, prej Ibn Omerit, Mujahidit, Dahakut, Sulemanim Nuzayd, Ibn Ujesar, Zaydim Në Alit, edhe tjere. Dhe më në gjithë të djetarë dhe, dhe më në ka thëndë djetarë që ky është mendimi shumizë që divorci që bërë njëri ujtë cilë është dehur, që nëjë është i sakhtë. Kërë themi dhe më thënë divorci dehur, të kam në cilë dhe më thënë që një personë më s'pje e një këllë, po të pje dishka tjetër, ozë të hajt dishka e cilë atë dhe, duke e ditur e që të dhe këllë në gjëje, si për shumë atë që të rëgohëm shumë. Konzëronë divorci, divorci s'akhtë. Edhe pse ne e dinë sigur dhe që i muslimani n Por ne për diskutojmë të qështje në divorësit dhe jo, dhe më dhënë edhe një të qëtim që ka një samë kjo lojë të qështje. Kjo është, dhe më dhënë, qështje e dytë. Qështje e tretë. që janë diskutu djetarët e kë divorci është divorci e ati person i cili e shpre e... divorci në, në form shakaje në më thënë nëse një person i thot gruat së vetë me shaka nuk e kam e mërte më pa jathë me shakat i e divorcuar thot. a është divorci këtë divorci saktë apo ja në këtë që është i djetarë dhe më në kanë dy mendime mendimi pashë mendimi i shafive i hanefive që këtë divorci është i saktë Gjithashtu edhe, nësë dikush, në dikush martohet me shaka, prap martes është e sakt. Në janë argumentuar këta djetarë për këtë mendim me hadithin e burerë se profetir s.a.s. ka thënë në hadithin që e transmitojnë në Budaudi të mjëdhiot tjerë, dhe hadithin ka sëksua Shekhe Lëbani, dhe hadithin është përmendimit ime shi sakt. Ka thënë, thëla e thënë gjithë duhun në gjithë, uhez duhun në gjithë, Nikahu, talaku, u rregja. Ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam tre gjëra, serioziteti i tyre është seriozitet, edhe shakaja e tyre është seriozitet. Martesa, divorci edhe rikthimi i gruas që është divorcuar një herë ose dy herë. Nuk janë ditë kuptohet që nëse një person ëh? Edhe një hadith thotë çu tre gjëra, serioziteti i tyre është seriozitet. E dhe shakaj e tyre është seriositet Dhe më thënë E dhe në formë shakaj E dhe në formë seriositeti Ato konzorë njësoj I am vetëm serios Nuk bëtë shakaj me to Qëllimish nuk bëtë shakaj me to Dhe më thënë Nëse një person Shkon edhe kërkon të mërto aftë Shkon një familje E u thotë të tyre Duhë të mërtoa me bajzën të uaj Mas i pëjnë akte mërtesë U thotë të tyre kishëm e shakaj Sa kishëm m A, quat, a jo i quat, dhe me thonë, martes e sakht, e kisha përse kish me shaka, ose ndodh përshumë mes muslimame, se këmë basë e duke të qikësit e e këshu, për të qeshë, ndodh, shkojnë dhe u gledze muslimane, me shaka me një i tjetërin, i thotë të në situa, a dhe me apësh ja gosë në tënde për, për, për djallin tim? Këmë tënë? E i thotë e, me e rëllë, me shaka. Këj quat martes e sakht, dhe jo vetëm i quat Kur të rritën ata quan mortuar dhe Karasiun nuk e dijë që kjo është e mortuar dhe shkon e morton Kozmën një person tjetër pasoj. Ëh? Ajo, po çështë është në moshë në, në moshë të vogël. Ajo domoshta nuk ka nevojë mar, mar më marr më marr leje saj, i them ton, se është moshë të vogël. Bëhet kjo që ska hyrë në moshë pikuris. Që mortes saktë. Dhe përdesha është mortes saktë, ngleot e mortosh me një tjetër. Sleo dhe në fetare. Po e morton një tjetër, domoshta immoralitet. Në më thënë martesa, edhe divorci Nëse dikur që i thotë gruzve me shaka e, Je divorcuar Masi divorcuar, thotë pasaj, unë më më bërë shaka Gjithashtu, masi divorcoj Thotë, unë të këtheva Jo, thotë pasaj, unë më bërë shaka Nuk në këtura Këta nuk, nuk ljuët më to Allah i madhurë ka thënë kërë në ola Dhe të khidua, dhe të khiduajat i lejë huzua Për këtë qështë e ka thënë me qënë ti Mosi menja e të të lohtalje Nuk ka tali me jetet Allah Përndaj, këte e ligje Kush bërë shaka më to Shaka e ti është njësë Sikur si ka forur seriëzisht si Konzëdronë të plot A nëse dikush i shket goja Me shaka dhe i thot Goza ime, parnoj të mërë të gozën time me, me me ty ose me Në më thonë, me djalin ta të më radh I iku I pëtëtëroj Pastaj, në më thonë, e kam dërburi Po doj e nda në i, po se po doj e i nda më staj Në më thon Edhe në të kundër nëse i thot dit gruas ti me shaka je divorcuar, i iku. Iku 1. Po qëse ndau njëri-një, po qëse i kanë dy, po qëse ndau një tjetër më vrap pasaj, po iku 2. Gjithashtu edhe nëse e rikthe ngruan. Fash ky është mendimi i parë, kurse mendimi i dytë është mendimi i disa dietarëve të cilët thonë që ky lë divorci nuk është i saktë. Edhe këshmendimi i mendimit i Imam Malikut dhe Ahmedit. Mirë po, në më dhërë në mendimi sakt është mendimi i parë, për asurës se pëse këj hadisit që në për ne të reguamë, është hadisit që një e ndanë të qështje, edhe kasjeruar nuk ka lëmë vëndu për diskutime, për ndajë thejmë dhe më dhërë që këj është mendimi i parë, që është mendimi i parë, që është mendimi i minë sakt në të qështje. Martesa një, divorci, dy dhe, dhe rikësimi të re, në një transmit Në fund të transmetimit, edhe është përmendur ka treguar nga Omer Vetllonës se është të, është treguar zotimi, ku dikur zotohet që e kanë bërë detyrë vetësimi që do agjiron një muaj. Ka treguar me që këto nuk ka shakanto. Kush më shakanto, ai s'u ka fol seriozisht. Fëmijë që mendimi saktë është mendimi i parë i cili bazohet domosdoshmë të këto argumente që përmendëm dhe nuk nuk i dhë portë për shkak të argumenteve sakta. Çështja e katërt. Shështje 4, kjo është i shështje malë dhe të cilë e kanë diskutu, djetarë, djeri, gjadë, ma di kanë shkullibra për të, është divorci i personit i cilin në zefet, ku personin në zefet, dhe në zehje siper, i thotë gurës vetë, i e divorcuar, i e ndarë, a është i sakë divorci tje po jo? Përpara se të tregoj mendimet dietarë, të me dietarë, e dietarëve, duhet të tregoj mirë se çfarë lloje është vetë, domethënë, nxehja, që të kuptojnë mësonse për çfarë bën fjalë, për çfarë kanë fjalë dietarët. Atëherë, nxehja ka tre lloje, më të mia dhe të tjerë, që nxehja nda tre lloje. Lloji i parë është fillimi i nxehjes. Kur njëri është nxehur, por kupton shumë mirë është vetë diet plotë e përmbajtën e tij në radhë dhe, dhe shpreh ato gjëra të cilat ai i, i di se ç'është shpreh. Nëse këj personë në të loj gjendi që është në fillimin e nëzhejës, divorcon, tek të gjithi e të arë, divorci të ti është i sakt. Loj i dytë është e i personi cili divorcon, në basi ka rritur gjendje e ti e do më dhënë e, e, e nëzhejës në të loj pike, që a i nuk kuptonë së qëfarëthot. Kërë është loj i dytë nëzhejës, do më gjeni njeri u arini gratis, dhe gradë që i nuk kuptonë së qëfarëthot. Ai më anë mund të shkëthën, ai thot nuk e mbaj mend. Gjithashtu për këtë, nuk ka kundërdit me zëdietarëve që divorci ti nuk është i saktë. Pse? Sepse këy në këtë momenti kur ka kaluar ndonjë gjendje që këy nuk e di se çfarë bën, nuk e di se çfarë thot. Ky domun në ka kaluar në gradën e butonllait, gradën e çmendurit. Duon të dom nën, na i dom më, më mirë të parnojë që ka qenë çmendur, se si ti divorcot gruaja. Edhe kufiri i ndarjes për këtë është shumë i thjeshtë. Pyetet, a e mban mend çka thon? Po Qesari thot, po e mban mend. Atëherë ai, ndonjëse, nxehtësia nuk ka kaluar në 100°. Nëse thon duke e mban mend, atë kur ka kaluar në 100° që ky nuk e kupton çfarë thot, dhe është në gradën e dëshmendurit. Për këtë arsye kanë undietarët që divorci ti nuk është i saktë. Dhe kshu e kanë shpjeguar hadithin që ka thënë Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, la talaqa wa la itaqa fi iglaq. Nuk ka divorëcë dhe asë lirim në i gylakë. I gylakë dhe një transmetit një do të gylakë. I gylakë në gjërë rabë, a gylaka do të ambullësh t'i shka. Dhe kanë tërgu djetarët që i gylakë, disa djetarë kanë tërgujë Mahometi dhe Budaudi, kanë tërgujë që i gylakë do të në nëzëhe. Nuk ka divorës në nëzëhe. Dhe gjithështu ka tërgujë shqihullisëm të, të imië, thotë e iqlaq thot në vërtet është që njeriu ti bllokohet zemra ti, do të mos e kuptonë se çfarë po thot. Do as mos e di se çfarë po thot. Po sikur i është mbyllur thot, është janë mbyllë të gjitha portat dhe nuk kupton gjë fare se çfarë shpreh. Njësoj thot, i bën te një si person i cili është i imponuar ose ai është i çmendur, të cili i ka ikur logjika thot. Ky është ai domën për cilin flit në hadith. Disa dietar që do të shkon treguar që futu flit për personin që është i imponuar te hadithi thot te la falaka fi iqlaq nuk ka divorc në momentin kur bllokohet njeriu. Kur bllokohet, domethënë, ose për shkak të imponimit, ose për shkak të çmendurisë, ose për shkak të nxehjes, e cila është një urinë lloj grade që nuk kupton se çfarë thot. Farë lloji, domethënë, lloji i parë është kur njeriu është në fillimet e nxehjes, lloji dytë kur njeriu ka humbur fare dhe nuk kupton se çfarë thot. Njëse i dehori, nuk di se çfarë thot, kurse lloji i tretë është kur njeriu Nuk është në fillimin e zejes, por nuk arridën në ndonjë gradë gjithashtu që nuk e kuptojnë çfarë thot, por kanë filluar gjërat të ti të da dalin gatuar. Domundani është pothuajse gatë në një gjë që nuk e përmbajtën veten e tij për çfarë bën. Vetëm se akoma nuk është në atë gradë që nuk kupton gjë. Nuk arridën në ndonjë gradë që ai skupton gjë se çfarë bën dhe çfarë thot. Tashithas për rastin e parë, dietar ka rëndë korrë që divorsi ti jesh i saktë. Për rastin e dytë qi thon kur nuk kupton gjëfar nuk më ndigjë tham kanë rënë dakord dietarët që divorci ti nuk është i saktë kurse për rastin e tretë ky është as edhe ky rast i problematik përse nuk kanë diskutuar dietarët kur ai e mban mend por kanë nxehrë ka arritur kulmin e vet edhe pse e mban mend edhe i divorçon në momentin si, e numërave të sipërm divorçon thotë gruaja si e divorcuar a juont disa këto të divorci apo jo për të dietarët domethënë kanë dy mendime për të qështi dhe mund djetarët ka nukët njëme, mëndimi parë, është mëndimi atyre djetarëve të cilët thonë, këtë divorcë, nuk është i saktë. Dhe këtë është mëndimi i, i bëntejmijes, i dhe shtu dhe imë nënkajimit, dhe për parë të të ka pasur djetarë tjerë, por jo shumë të pakatë, që ka pas të mëndimit. E Madi ibn Qayyim ka shkruar një libër për këtë çështje me titullin u thot, u fi, e, El Ghafatul Lahfan, do të thotë El Ghafatul Lahfan në talaqul ghadwan. Është një mesazh e nevojtarit në lidhje me çështjen e divorcit për ato person që janë zemruar. Kjo është titulli i librit. Është libër i vogël. Në cilni Ibn Qayyim më është thënë ndi, mendimin që personi i cili është nxehur në nxehë në sipër nuk quhet saktë divorci ti. Un personin ishte kam lexuar të libër, e kam lexuar të libër dhe domosdoshmë nuk vau nuk, nuk vura re në të ndonjë argument të qartë ose të sakt ose bindës, sa nisi t'rregohet me të vërtetë që personi që është në gradën e fundit, tash domosdoshmë që është në atë gradë që ai kupton, kupton? por nuk ka arritur dhe nuk ka arritur edhe gradë që nuk mund të mëson se çfarë thotë. Për këtë arsye po flasim, nuk pajsh një argument të qartë që mund të përmendën të në lidhje me këtë çështje. Për këtë arsye mua ky lloj mendimi nuk mund të bindës. Nuk më shdukur bindës. Kurse mendimi i dytë është mendimi i shumicës dijetarëve, të, të cilët thonë që divorci ti është i saktë sepse ai është logjik. Por derisa ai e mban mend se çfarë thotë, atë ai është logjik dhe hadithi që si në përmën në mësimi që thotë, lata naka fi i glak, nuk ka divorzë kër, kër i mbyllët njërë logika, këtu bëhët fjellë kër njëri nuk më banë në mëndë farë mësë e shorthatë. Dhe, në këtu nëndë djetarët kanë diskutuar i të shumë, nësi që thashtë, që thasht, nuk ten të shudu libra, djetarët të kanë diskutuar, njërë po, në të vërdetë nëse do themi që këtë personë, divorzë i ti, n si pas sa i bie që do, domethënë dhe shumë pak njerëz mund të thonë që ata domethënë dhe në divorcë këtu kanë sakt. Pse? Se shumë ishin raste njerëz kur divorcojnë, nuk divorcojnë me jefin. Divorcojnë me kur i japin i natë, nga i natë. Domethënë njerëzit martohen me jefë dhe divorcohen jo me jef, por me i natë. Nga zemërimi, domethënë domethënë dhe në vërtetë kur ju divorconi gruan, divorcojnë sepse ka ka një problem me të në vërtetë. Ka problem me të, kështu që normalisht i njeriu domon Kërë ndosë të mund të shështë divorzë, nuk të këtë zemrim. Edhe po gjese në do të themi që njeri u kur zemrojët, nuk i quatë divorzë i sakt. Ate është do kush mund të sifiko shumë këllaj, mund të ndaj grunësa e rdoj, edhe thotë unë isha i zemruar, pra në e divorzë si i nuk, nuk, nuk vle, nuk është i sakt. Kjo është e para. A dyta, nuk dim në një argument të sakt, ose të qartë, përvesht të haditi q që ta ndaloj, doon që të tregoj që divorci i atij personi që nzen nuk është i saktë. Nuk din të keni argumente të qarta. Shumica argumentimeve që kanë bërë ato cilë të nuk kanë nuk e kanë qurt saktë lloj divorci, janë argumente të cilat flasin për tema të tjera dhe janë argumente të cilat doon janë të bazuar në analogji, duke krahasuar këto me çështje të, të tjera. Një vetë me hadit është kjo hadit I vetëm hadithësh ky hadith i cili këy flen në të vërtetë ose për rastin e imponimit ose flet për rastin e zemrimit kur zemrimi arrin atë gradë që njeriu i bllokon truri. Domthonjënisë si i çmenduri. Edhe thash kur ai arrin atë gradë normalisht që nuk ka qendëritë në medietarëve që domethënë në, në divorciti nuk është saktë, sepse ky konzoi i çmendur. Don' no, ka rrit gradën e çmendurit. Gjithçka që thash është tek rasti ku ndon kur njeriu kupton dhe nuk ka arritur kulmin e zemrimit i tij e themi që me ndimë minë sakt në të në rasi është e divorcët i është i sakt, dhe a i dhe më thë nëmë alishët duhet dëvue, të dovu e i paso e të këti divorcët, sepse ra mund shpëtoj njëri që të divorcoj me gjithë të të cij. Shumë i së në rasi njëri zhë kur divorcojnë, në mënë ka rritë kulmi mënë, në mënë është kontra ditët dhe më rratë, pra rritë e divorconë. Dhe si që e thashtë, në mënë nuk ditë k që të rekonë për të të cështje, edhepse dje ta kërën këndatit dhe, dis dhe, dis dhe, dis dhe, dis dhe disfutime të të të të shumë të gjatë për të të cështje, por në gerimin originën tonë. Për deri sa njeri u logikën e kanë vend, atër e iman për, për, për një siper së do të vipën i qëpanë. Në më thënë, marim shemur, nëse një përson, kërështin në zevë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n A mund të themi që ky person nuk mban përgjegjësi për llojësi sepse ishte i nxehur, në nxehje sipas sigurisë për, si për divorcin, më ka përgjegjësi, nuk ka përgjegjësi për këtë? Normalisht nuk e themi çdo gjë. Përkundësi, nëse ai thot një fjalë akuze, ai mban përgjegjësi përpara Allahut për të, dhe fjala e tij domthon do është është e matur, e mirë, domthon do të jetë e matur e mirë sepse shkruat tek Allahu sportala. Përveçse në rastin kur ai domthon kalon në, në grad çmendurie dhe nuk e kupton çfarë thot fare. Por ndryshe domthon ai mban përgjegjësi. Gjithashtu dhe veprimet e tjera që bën ai person i cili mund xhefet, të, të gjitha merren në llogari për të përveç rastu ku ai ka në në e, në më ngradën, domethënë rast që nuk kupton mos çfarë çfarë bën, edhe çfarë thot. Edhe sikurse themi domon për raste të tjera, themi edhe për divorcin, përderisa ky person për çdo veprim i që bën, ai mban përjesë për Allahut, qoftë nësa i rref njëri, nësa akuzon, nësa shpif, nësa ofendon, emërrat, mban përjesë për gjithë këto, pa përjesë për personin për për divorcit. Në veri si vet furr do çështje. Kështu që mendimi i saktë është që divorci për personin i cili është nzeur është, është i saktë. Gjithashtu me këtë bashkangjite dhe përshum personi i cili është i smur. Nëse është një person përshum i smursh me xhind, është me xhind. Dhe mund të kemë magji. Mbas mund të kemë bërë magji dhe për të divorcuar gruën. Edhe pyet përshum thotë a i qua divorci imi saktos mund ka më më gjithë për, për në divorcuar në e pyresim i themi thënë, duke një vitë me së të qështje kërësë kur kërë bëtë në zakonish kërëndot një loj vendosë magji për të ndarë njëri nga gruë e ti pa tjetë që më sënë duke të shërën lëja pa tjetë duke të shërën lëja a dhe i themi këti njëri i themi, i themi Ti e mamam mend që ti ke nxjerr fjalë divorc nga goja apo jo. Nëse i thotë nuk më mend çka kam nxjerr nga gojë ime, atëherë ti thim, i themi ti ke arrit në llograde nga ngatshmë duris. Me kuptimin e mirë të fjalës, nuk e them duke kuptimit keq, do nuk jam pa ofenduar, domethënë. Ka rënë në llogradë titulli se ti nuk ke përgjegjësi për ato fjalë që thuan në ato momente të caktuara. Edhe shkaku i kësaj gradë kush është? Është magjia. Ndërsa nëse personi e mamam mend mirë se çfarë thotë, e mamam mirë se çfarë thotë dhe çfarë vepron ai mam përgjegjësi për, si, për, për Allahu subhanahu dhe nuk e justifikon fakti që ai domethën ka preke, ka sy, ka magji, se ka në shumë raste çifti divorcohet për shkak të syrit, sepse çfarë thon doajo është provë për Allahu subhanahu tala. Ka bërë lloj madhrua që kur njeriu i bën magji ose sy në lidhje me këtë çështje, domethën i shtrëngohet provë ai shumë sa i duket sikur i bie dynjaja e gjithë përsipër përderisa ai domethën rrimë gruan e tij dhe nuk i qetësoan, nuk qetësoan dot derisa ta divorcoj. Pasi kur e divorçon, pendon direkt. Vetëm sa i duan u shënjeni në plot për të veprimin që bën. Ky ne themin të tullë rast se ky person pordezën ndirin plot ai më përgjësi. Por se sprova për të është më e madhe, kjo nuk do të thotë domthonë që ai ndonëse është i justifikuar pse ka sprova më trond sa të, të tjerat. Për shembull, po çikosë çështë shikimit. Shikimi është haram për gjithë. Disa njerëz e kanë mundësinë se, bështit, se probleme, ka mund të thjesht. Pse? Se njerëzit kanë probleme, kanë ngasmiën, bën shikanin. Prandaj kanë shumë të vështirë ta ruajnë shikimin e tyre nga harami. Kan kanë një ndikim aq të fuqishëm sa disa njerëz ton këtu. Ma thënë kokëshitar i kështu nga harami thotë sikur do të fush dikush po ma kthe me forcë pun. Shikoi te harami. Atë tregon tregon që ky ju justifikuar të qallojë me dorë dhe i lejohet shikoj haramin, normalisht jo. Ja. Edhe edhe këti ashtrëmosh i tani trurin të vetë që ndajë ndajë se kjo është shumë ndaj, ndaj, ndaj, thot, kjo duronë, e keq ndajë ndajë ndajë thotë se tani ndosë ky nuk duron më pas ai ndan momenti ka në vend. Sepse sprova e tij është më e madhe që nuk tregon domosizë që ky është, do të thënë, i justifikuar dhe divorci i tij nuk është i saktë. Përkundër ashtu, lloji i divorcit konsiderohet më së i saktë. Përderisa ai e ka logjikën vend, sepse ligjet e Islamit janë lidhur me logjikën e njerëzit. Dhe logjika ekziston. Përderisa logjika është, atëherë kë më parësi për ato lloj veprimi që bën apo ato fjalë që thot. Nuk është njësoj se i personi i cili është i chmendur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 Themi që kjo është ka e falur, se përsa Allah i më dhëruar, nuk e merë në përgjësin një ju, atë fjarë të cina i thotë për dashi. Dhe argument për këtë kemi, hadithin e personin të tiri e shkëtir, dhe ma se kishë humur shpresën për jet, dhe e gjithët e venë e ti më mrapa, nga gëzimi mathë tha, e falëndore oh Allah në tha, o Allah, ti e robin im dhe unë e mëzotë jatë. Nga boj, nga gëzimi mathë, nga boj, më n Zoti im dhe unë më robioj fat kundërtën. E tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha ky tha gaboi nga gëzimi i madh dhe nuk e qytja Allahu gjuna vaskufris, gjë fill kufri. Pse se gaboi nga gëzimi dhe ky person, nëse nga gëzimi gabon ose shkaq goje, më thot një fjalë, një fjalë e mirë, tha një fjalë e keqe, më thënë zë druaz domethën hajde i tha i xhpitata se të kem të kam, kam dar. Normalisht që nuk quhet domethën nuk quhet divorce dhe pse kushti për qëndë divorci sakt, është njëri ju, ta synoj e të që shprej me gojnë e ti. Ka thënë Allah i madhurën, në, Madhurë, në Kur'an, la ju a khidhukum, Allah u billeghuj fi e imanikum, o la ki ju a khidhukum, bi ma ake se betë kulubukum. Allah i madhurën, nuk hua merë ju për gjunah, atëlloj betimi, të cini ju e bëni leghuj. Leghuj të me që shprej me goj, por ti nuk e ke me zemë. Ndë në në në në në në në që ndo u pse fash vallallai, un kujtu që të bëri gabim. Un nuk domt ta shpreh. I doli nga goja pa dashje. Ka thënë vallai më dur nuk e merr gjunaf vallai njeriu të lëgj, nuk e merr në gjunaf të lloj. Por i merr në gjunaf kur ai thot vallai me dheni të plot, me qetë të plot dhe e di çfarë po fott. Edhe thot vallai për diçka që nuk është e till. Që nuk e merr gjunaf për parë, merr gjunaf të dytën. Kështë që çdo person i cili pa dashje i thot gruas diçka të till ata në dietar do të thonë që dë, divorci ti nuk është i saktë dhe ndonjë kjo gjen gjen gruetin. Ose nëse një person ë harron. Dhe nga harresa bën diçka, por si nuk e ka vendosur se si kush përçeni sakt, përçeni sakt, do të thonë martesati i thot gruas tij. I thot gruas tij. Nëse u ndal nga shtëpia, ti je divorcuar. Për shembull, nëse dal nga shtëpia sot, do i thot nëse u sot dal nga shtëpia, ti je divorcuar. Ndej disa, ndej disa orë, në basisa orë, haroj dhe doli. Në mendim mësak djetarve, divorci ti nuk, nuk, nuk është i sakt, nuk që e të gru e të divorcuar, sepse i haroj. Edhe njëta gjështë, kër njërë i pëtot, të përshonë, vallaj, nuk e bëjt të lëve primi. Edhe pas të i haroj dhe e bëri. Me hares, në moment që kujtuaj, u lagu me nje për ti. Në mendim mësak djetarve, këj person nuk e ka për të ty të shlui i këtë dhe betimi q pse se pse këu harroj. Në momentin që kujtuam këu u kthye edhe një herë tek uisë. Kështu që në çdo rast, nëse dikush në Harresa deni nga shtëpia, më pas i ka thën gruas se si po dola sot, ti je divorcuar, atëherë doon këu që divorci nuk është i saktë, edhe doon konzorot grua e tij. Qomeza këto ishin në disa çështje, të cilat kanë bënë me ë ë atë stëllën e parë të, të divortit që është burri. Dhe këto ishin ato kushte që ka vendosur dietarët, që tash ashtu logjika është mosha, do kur bëhet fjalë moshës, do të thotë nëse njeriu do të thonë është i vogël, nën nën picë nuk logjikon, atë veprimin e tij nuk janë saktë. Ndër të dhonë dhe edhe divorci ose martesa, nëse ai thotë duhet të martohem, është i vogël numër vesh, normalisht nuk qohu të saktë. Edhe gjithashtu kushti tretë është njeriu ta zgjiedhi veprimin e tij. Ta zgjiedhë veprimin e tij do të thonë që mos i të imponuar. Kjo është do më thëmë shkurtimisht mësimi sotëm që kishim vendosë për të forë për qërështën e divorzit, këngenu pas e për të forë për qërështën e, e gruas, dhe në të kush që ka vendosë o islamin i dhe me, me gruan që do divorzat, jenë disa regula, edhe pas e gjithashtu të flasim në shalët dhe për fjalët shprejt e divorzit, shprejt e qartët për qartët mërat që ka përmën djetarët.